עם אהרן מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. במחול במחול, הלהב בי כל נים שרדם. תן ואשכר ואשכר מאישי, ישוב ירון בין הדם. תן והצית בי שוב, אור שנגע בפעם מואב. תן והעיר הכל, מי יתנגן ונתן. כן, אתם לא טועים, אנחנו עדיין באותו שעה, באותו מקום, אותו יום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אהרן, מה שלומך? ודאי, ודאי, כן. אני יפה. אני הבטחתי הכול. אז הכול בסדר. שלום משה. שלום אמירה. אמירה, שלום תודה. ושלום לקובי דימנט. שלום לך, משה, שלום הרלה ואמירה. והוא אספן תקליטים. כבוד לנו. אנחנו נשמע כאן תקליטים מתוך האוסף שלו. אחר כך נדבר על זה שהוא לא רק אספן, הוא גם אודיופיל, וננסה לרדת לסוף, לסוף הדקויות של הדברים. כן, מה זה בדיוק אומר. טוב. זה לא דבר רע, דרך אגב, למרות שזה נגמר בפיל. נשמע עוד משהו מהקצה. בואו נשמע עוד קצת, כן. בן אדם, אב לנפשי, לנפשי הכנף, זו נסעתני אל עם. סגבני לשחק, לשחק ביאף, שאני עמך במחות. כן, אז צריך להגיד קודם כל שזה בכלל מפסטיבל את... הזמר הישראלי, שנת תש... כ"א. כ"א 61. שזה הפסטיבל השני. כן, ו... בוא, בוא נגיד, בוא נדבר רגע על פסטיבלי הזמר שהיו אה, האירוע המשמעותי ביותר, חוץ ממצעד צה"ל ביום העצמאות. כן, זה החל בשנת 1960, במוצאי יום העצמאות. למרבה הצער לא הופק תקליט מה... הפסטיבל הזה, אבל השיר הזוכה היה ערב בא, שגם לו לא היו שני ביצועים, ואחד של שמעון בר, אחד של עליזה זיקרי, ואחר כך שניהם ביחד. עליזה קאשי. עליזה קאשי, אחר כך שניהם ביחד. ואת זה יצא בתקליט קטן, ובהמון המון תקליטי אוסף, אבל כל היתר נעלמו, והדרך היחידה למצוא את השירי... <coughs> 1960, הם באינטרנט. עכשיו, זה הופק בזמנו, הפסטיבל הגדול הזה, על ידי נקדימון רוגל, אנשי הרדיו הגדולים של אז. והדגש היה על השיר ולא על המבצע, ובגלל זה נתנו לקהל לבחור, לשמוע שני ביצועים, כדי שיוכלו להתרשם לעומק מהשיר עצמו. דרך <laughs> אגב, זה ו... לא רעיון מקורי, כי זה נלקח מפסטיבל סן רמו. בפסטיבל <אם> סן <סנרמו, אם> תמיד היו שני ביצועים, כי מה שחשוב היה השיר. עכשיו, אתה יודע, מה שיפה בכלל, גם לתקליט, שזה דבר מעניין מאוד, התקליט כתוב, הוועדה לחגיגות יום העצמאות, שירות השידור, כל ישראל. כי שירות השידור כן. היה חלק ממשרד ראש הממשלה. ברור, ברור, זה עוד כתוב. זה עוד היה, כתוב, זה אומר, עוד היה לפני זה. העצמאות של ראשות השידור. התקליט, כן. זה הופק על כל ישראל. כל לפני. ישראל. Israeli broadcast service. IVA. כן. והנה, ואיך אומרים, ופה כבר רואים ש... מי שעשה, עזר בהפקה מוזיקלית, זה חנוך חסון, שאחר כך היה עשה... השיא. היה מפיק הראשי. היה מפיק כן. הראשי, ויצחק שמעוני, מאיר הרניק, שומות מוכרים מאוד. כן, כן. מוכרים כן. מאוד. וככה אנחנו מפלידים בנהר הנוסטלגיה... וגרי ברטיני קודם. הוא שניצח. כן. אם כן. אנחנו כבר בנוסטלגיה, אז קובי, אתה הזכרת את הפסטיבל הראשון, בתשכ״ף, כן. שקשה מאוד... להשיג את השירים מתוך... בווינילים. בפי נילנד בכלל. שנעשה, לא זה... ב... צריך להגיד בדיסקש. לכל ישראל ש... אם ההקלטות שמורות בכל ישראל, צריך להיות. אז כדאי לעשות להעביר... להעביר... הם הם עמורים... עמורים את לא לא. לא הם, לא, הם... הם... הם היו אמורים להעביר את הכל לדיגיטציה. זה בספרייה... לא עבר לספרייה הלאומית? לא, הם היו של... ארכיון של... הצליל שנמצא בספרייה הלאומית. יכול להיות, כאן, בספרייה הלאומית, כן, זה היה צריך לבוא. שאלה, מה, מה, מה יוצא? אני חושב שעכשיו עובדים, עוד ממשיכים עוד לעשות את התהליך של הדיגיטציה, כבר המון שנים עבדו על התהליך הזה, והיום עובדים על זה חזק מאוד גם. וחלק, כמו שאמר קובי, באמת עלה. לרשת ביוטיוב. כן. על ידי השפנים, על, על ידי נבר. אנשים פרטיים. והבעיה וה, וה, שלנו שחלק גדול ממה שצולם על ידי הטלוויזיה, בזמן כשכבר התחילה טלוויזיה... הקליטו על זה. הקליטו על זה. לא רק זה, היו כאלה שגם שימשו בתור מעצורים של דלת בטלוויזה, בבניין, ברוממה. יש סיכוי שהתאגיד יעשה עבודה דיגיטציה מחודשת, עובדים על זה. אני רוצה לחוד לכם חידה. מי זכה במקום השלישי ב-1960, בפסטיבל הראשון? אף אחד לא או... יודע, או... אני הופתעתי. או... רק כשהגעתי <laughs> ל... ליוטיוב לראות איזה קוראים לשיר ליל חג, ושר אותו בשני ביצועים, ביצוע אחד ג'ו אמר, ובשני לילית נגר. או... המילים הם של שלמה שעשוע והמנגינה של שלמה כהן, והעיבוד הוא של שמעון כהן הנצחי, או... שעכשיו או... נכנסתי לפסטיבל, ראיתי... אני מניח שהוא היה נער אז, הוא כבר עדיין פעיל. אבל שמעון כהן כתב כל כך הרבה מנגינות לשירים של פסטיבלי הזמר. דיברנו יותר שהוא יבוא לפה, הוא צריך להגיע לפה. שהוא חייב לבוא, כן. התאריך היה שנית. עכשיו, מה מיוחד בשיר הזה? זה שיר מזרחי. בסגנון מה שקוראים היום מוזיקה מזרחית. באחד משלושת הגרסאות שהיו, באותו פסטיבל, הם שרו את הבית הראשון בערבית. וכל הליווי, כל העיבוד של שמעון כהן, הוא ממש מצלצל ים תיכוני ערבי. לא שיר גדול בכלל, לא פלא שהוא נמוג, אבל זה מעניין לשמוע, לפחות בשביל להכיר את זה. איך אמרת כל מי ליל החג. ליל החג. לא החג, החג. החג? החג. איפה אבשלום קור כשצריכים אותו? אני פה. עודנו מנסים לאתר את השיר, תראו, זה מעדן ויניל. תשמע, בוא נעביר למאזינים שלנו, זה מעדן ויניל. רוב החומר כאן בתוכנית היום, רובו ככולו, ויניל, אין מה לעשות. אז אנחנו לא מוצאים את זה, אבל בוא נשמע את... אתה מספר למאזינים למה ויניל? מה, זה לא מיושן הדבר הזה? זה נורא מיושן, אבל זה כל כך כיף, שאנחנו פשוט לא יכולים בלי זה. נסביר להם למה זה כיף. כשנגיע לקטע האודיופילי, אתה תסביר למה זה כיף. כן. אז בואו נשמע את השיר מתוך פסטיבל הזמר תשכ', הפסטיבל הראשון, רמא סמסונוב וגידעון זינגר. הבאתי רק את רמא סמסונוב. בואו נשמע מה... לאל. מותר לי איזה של גידעון זינגר. שיר גדעון גרזינגר גם השתתף בפסטיבלים הראשונים, יש לו קול נהדר והוא שר בסדר גמור, אבל להניח את המילים על המנגינה הוא לא עוסק טוב כמו שעושים זמרים אחרים כמו רמה סמסונוב, או, או, או במקרה של סייני עמך, אסתר קרולה רייכשטטאס, והיום אנחנו מכירים אותה כאסתר עופרים, היא פשוט עושה את זה הרבה יותר טוב על אותה מנגינה ועם אותו עיבוד, וזה מקבל צביון הרבה יותר עמוק. Thank oh, you. hor bir yo que <speaking in the> para <world> יש חילוקי דעות על הביצוע, מה? תשמע, עם כל הכבוד שיש לי לרמה סמסונוב, יש לי כבוד לרמה סמסונוב ולגדעון זינגר, הם שנים כבר לא בן חיים, נראה לי, גדעון זינגר בקור. ולסמסונוב מתה ב-2002. כן, אז קובי מעדיף את רמה לבד. אוקיי, אבל... ואני פישלתי ומצאתי את מה שמצאתי. רגע, ויש לו לדבר. רגע, אבל אה, אה, אה, יש לנו אותו פה באיזשהו מקום לתקליטים? את רמא פה? לא, זה לא. שלחתי בקישור. זה, אה, אה. זה כבר שישים אה, אבל, אבל מה שכן, אה, תחזור לתקליט של שישים אוקיי. ואחד, כי קובי רוצה עכשיו את... ציינים חייב הביצוע של אסתר רייכשטאט, אופרים. ורצית גם לתת קרדיט לעלמה. לגבי uh, דום טוותא עלמה, באמת האנשים האלה נשתכחו, אולי מוכרים בתחום המוזיקה הקלאסית. פניה ברקשטיין המשוררת, ושלמה יפש היה חבר קיבוץ איזה שהוא, ומלחין קלאסי, שחיבר את המנגינה המאוד יפה הזאת. Uh, uh, אז כן, אבל בתכלל, אם לא... מותר לא... לי הערה כללית, יש תוכניות רדיו נפלאות, כמו למשל שבת עברית ב-103 בשבת, בלי קרדיטים בכלל, לא לזמר ולא למג... לכותבים. ואני חושב שזה לא להיות אולד פשן לאהוב את הדברים האלה, לדעת מי חיבר ולמי... הם מגיעים מהזרי דפנה. צריך... צריך לתת להם את הקרדיט, ככה אני חושב. כן, הם נותנים ברצף, אז מכניסים יותר שירים, פחות אה, עניין. אז הנה. שאני עמך במחול, במחול, עלהב בי כל נים של אדם. כן ואתכם... רגע. מה אנחנו אומרים, משה? זה מה שקורה בשידור חי. זה מה שקורה בשידורים חיים. לפעמים יש פשטות. אנחנו מחפשים את הביצוע של אסתר רייכשטיין. יש נעמה. זה אחד אחרי. מייד ברצף. מספר שלוש. יש מספר שתיים, זה נעמה. הנה העטיפה, okay. תגיד. אין ממך ביצוע שתיים, זה ש... רצועה שתיים, זה שרידים חיים ושתיים. אה, שתיים. אני יודע מה. זה אותו אחד. בדיוק, אותו שיר בשני ביצועים. Mm -hmm. את גדעון זינגר שמענו, ועכשיו אנחנו... הנה הוא מסיים עכשיו, זהו, ועכשיו היא, היא מגיעה. אם זה נכון. لا ش تاع خ ماخ אז, <אז קרדיט מת השיר הזה חובר על ידי פנינה אבני, זיכרונה לברכה, וצבי אבני, בעלה ייבדל לחיים ארוכים, שהוא מלחין ישראלי בכיר בתחום המוזיקה הקלאסית, אבל בשנים ההן היה גם פעיל כמנצח מקהלות, כמתזמר, כמאבד, <אז> ולפני שהלך ללמוד כל חידושי האבנגרד, כן. היו לו כישרון מלודי יוצא מהכלל, שנשאר איתו גם בתחום האבנגרד. השיר הזה הוא קלאסיקה, פנינה זיכרונה לברכה נפטרה בגיל צעיר, ושימו לב לפאתוס שיש במילים האלה ולעברית המאוד מאוד לא עדכנית, שצריכה להתאים ל... זה קל, ליקונים של אדם זה גם עוד קל, תן ואשכר ואשכרנו אישי, נו באמת, ככה מתארים לך <laughs> <laughs> בסדר, אבל זה שיר נהדר ש... שהיא... לא, לא ירד, אני חושב, מסדר היום okay. הכללי. טוב, אז, <אז> זהו, נגמר. עכשיו אנחנו מדלגים <אז> מתשכ"א לתשכ"ד, 1964, ועולה ילדה חמודה לשיר, <אז> ספר. <אז> לילדה קוראים נעמי לוי, הייתה ממקהלת צדיקוב, המקהלה היפואית. שהיו בה הרבה בולגרים, מנצח היה זיקו גרציאני, בגלל. בולגרים מספר אחת בארץ. Mm -hmm. המילים של חיים קינן, שהיה שדרן גלי צה"ל, ויצד ו... גל... הפזמונים, אנחנו yeah. כילד הערצנו את חיים קינן שמגיש את המצעד, וכתב את השירים האלה, אבל באמת דברים שלא כלום, המילים האלה הן גם מילים שלא כלום, חסרות משקל לגמרי, אבל הנגינה, השירה שלה עושה את זה מאוד מרגש, מאוד יפה. בויניל שומעים כמה צלול הקול שלה וכמה הוא ילדותי, לפעמים ברדיו של פעם לא שמעו את זה, ואני מקווה שלמאזינים יש את הנתונים לשמוע את זה כמו שצריך. כן, עם החידושים של, כן. ה... כן. של המוזיקה, אז שומעים את זה יותר טוב באמת. לילד עזוב, ושרתי דברים מלבדי לא פיזה ממדי, כי שרתי דברים שלא כלום. ואיש מלבדי לא פיזה ממדי, כי שרתי דברים שלא כלום. וחלב קטן מילד הגדול והגוס, ובכושך הלב כל בודד הזכה, בוזם לו לא דברים שלא כלום. כל לא וראיתי גוזל שלפתע נפל מראשו של עמוד בפיגור בכיתי דברים שלא כלום. תקופי תא הבנתי, מה טעם נחנתי, בראש מטולטל ושחור. ומה מחשבות לי, דמעות מנגינות לי, שירים על דברים שלא כלום. ומה מחשבות, דמעות מנגינות, שירים על דברים שלא כלום. כן, אז זהו. נעמי לוי, קול מקסים, לצערנו לא הייתה קריירה כשהיא בגרה, חבל. היא באיזה חבורת זמר בקצרין. כן, נדמה לי שדיברנו איתה כשעשינו תוכנית על לקצדיקוב, אז דיברנו איתה באמת. כן. נראה לשידור. אנחנו, הייתה uh, אצלנו. טוב, אנחנו נשארים בפסטיבל הזמר תשכ"ד, ובואו נדבר רגע על אריק איינשטיין. אריק איינשטיין היה אורח קבוע בפסטיבלי הזמר עד 1969. פראג. בדיוק. מתי הוא הפסיק לעשות את זה? הוא... הוא גם זכה פעמיים בפסטיבל הזמר. הוא הפסיק לעשות את זה כשהוא התפכח. ומתי הוא התפכח? כשהוא חשב שפראג, שהוא ושלום חנוך כתבו, כן. יגיע לאחד המקומות הראשונים, אם לא למקום הראשון. בכל זאת, הנושא היה... זה, זה שיר שנכתב בדם ליבם, שיר אקטואלי. לא. לא זכה. לא זכה. והוא החליט מאז שזה לא מעניין אותו. ואני לא אומר שאולי זה הייתה פרשת המים של השתתפות של כוכבי זמר בפסטיבל הזה. לא, כי מאז עוד המשיכו להגיע אילנית ויהורם גאון. כן, וחווה אלברשטיין, אבל הוא עצמו הפסיק. אבל לפני שהוא הפסיק, בואו נשמע את השיר שלו מתשכ"ד, ואחר כך אנחנו נדלג ככה בסדר כרונולוגי לתשכ"ד. <Feniley> זה נקרא, נקרא ח"ד? נקרא הרחק בלילה, מילים של יעקב שבתאי ומוזיקה של שמואל לימברמן שהוא גם אושייה בתחום קולנוע והפקות ואומנות בכלל לא יודע מה עלה בגורלו, אבל יעקב שבתאי מת מאוד צעיר ב-1980 אני חושב Kavu hamadurot, olerak ad'ashan Ar chek ma'an b'yitek, ha'kohabim a'olim K'var ba'et lishon yal'dah nishan Lishon yal'dah, halayla b'cholom אך בראשי עולה מן שיר ישן נושן אפשר היה לשיר אותו בשני קולות אבל עכשיו לשאול ילדה נשע Mozart But now a child where a child I could על הגבעות סביב עולה כבר עוד נשעות. במעיל החיילים כיסיתי את פניו, אולי עכשיו נשאר ידע לשעות. elle I Clalin le I Cla lech ad … de Jos Sous צחים במדרון מהפלג, שוטפים בגאון איילים, צחים נרכיסים כשלג, לנועם ידך מייחלים, צחים נרכיסים כשלג, לנועם ידך מייחלים. זכה את זכה מימי פלג, טמא את איירת אחר, צחורה מכוכבי השלר, לרוך ליטופך היה חי, מכוכבי השלר, לרוך ליטופך. אייכם. רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו כן, זהו רדיו קסם 106 אנחנו רבים פה קצת. למה, יש בעיה? לא, אפילו לילים נעתרים, הכל בסדר. רגע, רגע. תדאגי שיחזירו לי. את כן. טוב, בוא, אה, אה, קובי, לפני... עד שאנחנו מוצאים את השיר שאנחנו רוצים להשמיע, אז אמרתי שאתה אודיו כן. זה לא... אה, זה לא גנאי להגיד למה אודיו-פיל. שזה שזה גנאי. לא גנאי, למרות שזה נגמר בפיל, כן? לא קולפיל ופדופיל. בוא תגיד לי מה זה אומר. להיות אודיו-פיל זה לשמוע גם את הצליל שמופק מתוך הפלייבק. אנשים ששומעים מוזיקה בבית, להבדיל ממי שהולך למופע, כשהם נמצאים במופע, מקבלים את כל החוויה של להיות ביחד, להיות בהמון. להסתכל על הנגנים. אני למשל לא רופן גדול של להקת כוורת, אבל היינו במופע של הלהקה הזאת, חידוש, ונסחפתי כמו שאני לא יכולתי לסחף עם שירים שבישב, שעוברים על ידי, לא, לא עושים לי שום 아, עניין מיוחד. הפינינג אבל... שבעולם, מה... מה שקורה בעולם, ההבדינה, הכול. בדיוק, הרגש הכל... הזה, כן, והמראה, כן, והעוצמה כן, של הנגינה, כן. והחיבור ביחד, כל כך הרבה דברים נגידים. עכשיו, במקרה של אודיופיל, אודיופיל שומע בבית, הוא שומע... לבדו, או שהוא שומע עם uh, עוד כמה חברים, שכולם שותפים לעניין הזה. עכשיו, האודיופילים צריכים את הריגוש שלהם מהצליל המופק. עכשיו, מוזיקה מוקלטת, להבדיל ממוזיקה חיה, זה סוג מסוים של תחביב, זה מדבר לאנשים כמונו, כן. שרוצים לחזור ולשמוע את אותו דבר פעם נוספת. אודיופיליה מחייבת ציוד מתאים, יקר, אני מניח, יותר יקר מהממוצע, יותר יקר ממה שמי שלא כל כך אכפת לו, מישהו רק שומע מוזיקה ואין והוא... לו את הפיל הזה בסוף. זה, זה אומר רמקולים ואיכותיים, זה טמפ. זה רמקולים. מי... עכשיו לדוגמה, אנחנו השי ויניל, מושכה. אז אנחנו יודעים שהבסיס שהמע... של המערכת שמוציא את הצליל זה התקליט. נכון. עכשיו, תקליט מטבעו הוא טכנולוגיה מפגרת, אם תשווה אותו לכל המדיה הדיגיטלית, נכון. שמכניסה את הכל על אפס ואחת. והנה הוא מפגר, צריך לעבור קודם כל איזושהי קונברסיה מ... קודם כל נתחיל במיקרופון, שכבר לוקח את כל האולם הגדול הזה, ומכניס לתוך מיקרופון קטן, אחריו חוטי חשמל, חוטי אודיו, כל הדברים האלה יכולים לחבל באיכות של הסיגנל. כל זה עובר למיקסר, ומהמיקסר למכונת הטבעה, ומכונת הטבעה למאסטר, <אח> ומשם לתקליטים. תהליך ענק, ואחר כך את כל זה הופכים, כדי להפוך מאות על גבי חריץ. תקליט לאות במערכת. זאת אומרת, המון המון צריך לעבור, המון המון יכול להשתבש בדרך, ובכל זאת אנחנו רוצים לקבל את החוויה בבית. אז אנחנו צריכים לתת לפטפון מקום חזק ובולט במערכת כדי שיחזיק לנו את התקליט נקי, בלי ויברציות, מסתובב במהירות נכונה. ועם ראש טוב שיודע לקרוא היטב את שני הערוצים הסטרופוניים, או את הערוץ המונופוני הבודד שיש על התקליט, ולהפיק מתוך זה צליל גדול, צליל נכון, צליל מדויק, mm -hmm. כמה שיותר קרוב למה שהיה לפני שנשמע מה שיותר קרוב למה ששמע הטכנאי או המביק כן. באולפן. נכון. אז עם כל זה שהכול מזויף, המילה שמשתמשים בה כדי לתאר את זה, מילה ציורית כזאת, זה כמו באולם קונצרטים. אז זה לגמרי לא נכון מבחינה מעשית, אני... אבל זה, הדימוי, הוא, הוא מעביר אז, את ההרגשה. אז, אז אני יכול להגיד לך, אם אתה כבר דיברת על זה, אחד שהשתתף בהקלטות של מוזיקה קלאסית בהיכל התרבות, כן. עשה את זה הרבה, היה לנו בתוך האולם, היה לנו שני מיקרופונים, בגובה, ממש בתוך האולם, בגובה, ממש רחוק, רק כדי לקבל את הפילינג של האולם. תחושת אולם. את עולם. התחושה של האולם. וזה כשהיינו עושים, כשהיינו עושים את המיקס של כל הדברים האלה. זה היה מרכיב חשוב. היית צריך להעביר, להעביר, להעביר לאנשים שקיבלו בסופו של דבר את ההקלטה, שנמצאים באותו רגע באולם, שאומר שישב יש, בבית הבן אדם וישמע את הפילינג של האולם. זה העניין, וזה היה חשוב מאוד. ההקלטות שעשית היו עבור הרדיו, עבור תקליטים סחריים? <עד> לא. אנחנו, <עד> אנחנו הקלטנו בהיכל תרבות, זה היה עבור כל ישראל. היינו <עד> שם אולפן בזמנו. פעם אחת, נדמה לי, או פעמיים, עשינו שם הקלטות שהיו מסחריות, שביקשו מאיתנו שאנחנו נעשה את ההקלטה באולפן שלנו שם בכל ישראל. היה לנו שם ציוד מעולה, היה לנו שם קונסולה של סטודר, רמקולים, תנוי אדירים, גדולים, עם סאונד מצוין, ובאמת היה... גם באימקה הקלטתם? מה? גם באימקה? באימקה לא יצא לי להקליט. באימקה לא, כי פשוט... לא היה לי זמן להגיע לשם לי לימקה. פעם אחת כשעבדתי בירושלים בזמן קצר, לא עשיתי שם, לא עבדתי במוזיקה האלה, דווקא עבדתי באולפנים. האקוסטיקה של לימקה היא אחרת לגמרי כן, מזו שלך כן, לתרבות. כן, זה נכון, כן, נכון. האקוסטיקה של עולם קטן, עם רביברציות. כן, כן. כן, ואחרי הדיון המרתק הזה, באמת מרתק על אודיופיליה, אה, בוא נחזור לווינילים ולעוד תקליט שקובי הביא. והוא של פסטיבל הזמר, תשכ"ו, 1966, ואנחנו נשמע את... נשמע את דבש. חדווה ודוד שרים את השיר שכתב ינון נאמן, והעיבוד המאוד במיוחד. מיוחד של גיל אלדמה עם הצ'מבלו. כדאי לשמוע את זה, אחר כך נשמע את גרסה, אך שנים עדיין נתנו שני ביצועים לכל שיר, כדי שהשיפוט יהיה לשיר ולא לביצוע, ולכן לא פעם בקיץ לא יהיה עם אריק איינשטיין, אלא עם עדנה גורן, שהיא זמרת גדולה, והתקליטים שלה בקרב חובבי מוזיקה ישראלית מאוד מאוד מבוקשים. תהדים. כשהיא איתה פה היא הופתעה מאוד, לדעת שיש ביקוש. לתקליטים שלה, כן. אחרי זה אנחנו קצת נריב על עניין השני ביצועים או לא. אין צורך לומר ואני אנצח. אני לוקח אותך טרמפ, תזכור. הנה, בואו נשמע. איך זה קפץ ל-45? אני רוצה לדעת. אבל אתם יודעים, חבר'ה, אתם יודעים, אתם למדים מזה שני דברים. א', אנחנו בשידור חי, ב', זה באמת משדר מוויניל. כן, הנה, אז עכשיו על 33. איך זה קפץ? לא יודע. מוזר. יפה נמאר, יפה נמאר, כרדת קל, בתוך ימים, בתוך ימים. יפה נפש, חומר נפרש, חומר נפרש, מיערה לאגנים, לאגנים, מתק של יום חדש, של יום חדש, כל המוקר באגנים, בארץ. דבש ניכר כמי נהר, כמי נהר, הלום נשאר עובר תמים, עובר תמים, תוכו יסער. יפני מהר, יפני מהר, כרדת על, בתוך ימים, בתוך ימים. תהיה זדבש, חומר נגרש, חומר נגרש, מיחדה לאגנים, לאגנים. מתק אש של יום חדש, של יום חדש, גולה לוחק. באדנים, באדנים. יצחת פאש, חומר נדרש, חומר נדרש, מיערה לאדנים, לאדנים. מתק חש, של יום חדש, של יום חדש. כולם עוקר, באדנים, באדנים. השניגה הם אינם. בהתחשב במוקדש שאתה לוקח אותם הביתה. כן, אז אתה אומר, אני מוכן להיכנע. לא, הדבש ניגר, נגמר, שיר נורא קצר. קצר וטוב. נכון. לא צריך יותר. חמוד לאום, חמוד מאוד. אבל אז זה היה עניין של כל שיר צריך להיות שתיים וחצי דקות. שלוש דקות מקסימום. כן. מקסימום. דרך אגב, גם באירוויזיון זה ככה, אלה החוקים של ה-E.B.U. טוב, אז... קובי הזכיר מקודם את הביצוע של עדנה גורן. זה לא פעם בקיץ, פעם מילים בקיץ. של רחל, מנגינה של שולמית ליפשיץ. כמובן שארי קיינשטיין הפך את זה לקלאסיקה, אבל מאחר ועדנה גורן זמרת מצוינת, כדאי לשמוע אותה. הנה. זה, זה מגיע. על 33, אני מקווה. פעם כן. משהו לא קורה לא פה לא. הפטפון, אני לא יודע, משהו מוזר, זה לא יכול להיות. <laughs> <laughs> זה לא יכול להיות משהו מוזר פה. טוב, אני התנצלתי לקופץ... כבר פעם אחת, עכשיו, עכשיו זה תורו של משה. <laughs> אני מתנצל. טוב, ו... זה לא אנחנו, זה הפטפון. זה הפטפון, זה לא <laughs> אנחנו. הוא יש לו חוקים משלו. Mo oh. טוב, ביצוע נדיר. נדיר, למים לדוד המלך, נשמע ואחר כך נדבר. בדיוק. אך אחד מהם שמעו נא על דרכי ניצב לו הר את כפיי עליו הנחתי התמוטט ההר השני אמר תקשיבו את דרכי חסם נהר בקולי עליו רעמתי הנהר עצר מים לדוד המלך מים מים לדוד המלך מים מים לדוד המלך מים מים מים לדוד השילל לו כל אומר את מחנה פלישתים את הבער על כל מימי האל גבו נשא אז דוד מזמור השמיע לשלושה הגיבורים לתנ״ך פסוק הוסיפו ומאז שרים hey! מים לדוד המלך מים מים המלך מים מים לדוד מים המלך מים מים מים המלך מים מים מים לדוד המלך מים מים לדוד מים לדוד המלך מים מים לדוד, מים לדוד המלך מים לדוד, אני חושב שזה ביצוע נהדר. עכשיו, כולם שואלים את עצמם, מה פתאום מים לדוד המלך? זה שיר איקוני, בגלל הביצוע של הגש השחיזר, בביצוע של אילן ואילנית. והתשובה היא, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שדני גרנות היה כאן, ושמענו את בדרך חזרה, וכמו שאמרנו בעבר. הבעיה היא שפשוט לא זכויות. היה פרגון בין חברות התקליטים בארץ. כן. מכיוון שחברה X זכתה במכרז של רשות השידור להפיק את תקליט שירי הפסטיבל, נכון. ואומן Y השתייך לחברה אחרת, אז הם נתנו לאומן ששייך להם. לשיר, לשיר, בתקליט, בשידור עצמו זה היה אחר. והביצוע דרך. של אילן ואילנית קובי נהדר. הוא ביצוע נהדר. ממש יפה מאוד. ויש בו את האירוניה, שהגשש עשו את האירוניה על הבמה עם, התפור... עם החצאיות בו האלה. בולי יודע שהביצוע פה... של, של הגשש הוא היה סלפסטיק. כן, כן, כן, אבל בדיוק. כאן האירוניה ב... בלחן של uh, עקיבא נוב ובעיבוד של מרטין ווסקוביץ', בדרך שהם שרים את זה, והדירקום כזה ב... ביניהם. עכשיו כן. כן. אני רוצה להזכיר לך שב-1970 על הבמה יצחק שימוני, כשהקהל התלהב מאוד מההופעה של הגשש, אז הוא שפך מים קרים על הקהל ואמר להם, שימו לב, הבחירה היא בשיר ולא במבצעים. ואז הוא קיבל בואו גדול מהאולם. הוא אמר כן. <laughs> שם עוד דבר, הוא עלה והוא אמר משהו על החיזיון הרומי. 아. כן. ואיכשהו מישהו שמע הביזיון הרומי. <laughs> <laughs> ומשך שנים היה קצת, אני חושב, אי הבנות. מתיחות בעניין הזה. עקיבא גם, עקיבא נוף היה כאן. כן, נכון. באולפן, בא וסיפר, וסיפר על השיר. הוא אמר שהוא שלח לפסטיבל, <laughs> לפסטיבל כמה שירים. כמה כן. שירים, בסופ... הוא חשב שזה השיר הכי פחות טוב ממה שהוא שלח. נכון, בסוף לקחו את זה. בסופו של דבר, <laughs> זה <laughs> הפך <laughs> ללהיט. <laughs> וקובי, זה, כן. זה לדעתנו עד עכשיו, זה השוס של התוכנית, הביצוע הזה של אילן ואילנית, נכון, בצור נהדר. וזה מ-60 ו... זה מ-70. 1970. 1970. ועכשיו לאיפה אנחנו הולכים? רוצים לשמוע שיר בארבעה בתים של אופירה גלוסקה? רוצים? נחום הימן ואהוד מנור. היא פשוט גם עוד אחת שהקריירה שלה הייתה קצרה, יש לה קול כל, כל כך יפה. היא עדיין ממשיכה כן, לשיר, לדעתי. אבל... בוגרת ו... את צוות הוואי של הנחל, להקת הנחל. העלינו אותה כאן לשידור כשעשינו את הספיישל, הספיישל שלנו שהוקדש ללהקת הנחל. וזה בהחלט שיר יפה. נדמה לי שאילנית שרה אותו בפסטיבל. שיר בארבעה בתים. כן. יכולים לבדוק מראש, אבל לא עשינו זה. לדעתי, כן. אנחנו נשמע את אופירה גלוסקה. נכון? אנחנו עוד מחפשים פה בוויניל. אני מחפש פה בתקליט את אופירה גלוסקה. יש לנו, יש לנו. רגע, איפה העטיפה? איפה העטיפה? הנה, העטיפה פה, לא? בעוד אנחנו מחפשים. בערמת התקליפים כאן, בסוף אנחנו נמצא. אתה יודע מה? בוא נוותר. בוא נוותר. רגע, רגע. אני עכשיו אכפה עליך להגיד לי תודה רבה, עם השיר תודה רבה, ששאלה ריק יגאל, אבינועם קורן ובני נגרי. שנגיד שגם אבי היה אצלנו כאן? גם פה שירים הוא הומור בלתי רגיל בהלחנה ובעיבוד. של בני נגרי? רגע, בתזכיר, תשל"ט, זה הפסטיבל שהיה למעשה הקדם אירוויזיון. נכון, הראשון, וזה היה... השני, הראשון היה 78. אבני בי. אבני בי. כן. וזה היה הקדם אירוויזיון הלא רשמי. עדיין לא הפכו אותו לקדם אירוויזיון, הוא בדיעבד. ואנחנו יודעים מי זכה. גלי עטרי, מר נשמע... ואתם לא צריכים אותי בשביל זה. אנחנו נשמע את... את ריק גל ריק יגאל, נהדר. תודה רבה. רגע, עוד לא גמרנו, אנחנו אומרים תודה רבה, אבל עוד לא גמרנו. בוודאי שלא. יש לנו עוד זמן, בואו נשמע תודה רבה. הנה. תודה רבה מאוד, כן, זאת הייתה רק יגאל, 1979, תשל"ט. אז בואו נחזור עשר שנים אחורה לתשכ"ט, ואנחנו נשמע את שיר בארבעה בתים. איך הבנת, משה? כן. שיר בארבעה בתים, זה הביצוע של אופירה גלוסקר, שלא היה הביצוע המקורי בפסטיבל, אלא אילנית. חיבר רודמן אור עם מוזיקה נהדרת של נחום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 In the heart of my heart, I was sent to you But the love of you will be more for you In the way they are beautiful, you are with me Until when you sing from my eyes? Until when you sing from my eyes? In the bring new paths Iauto print In AENDURA Therefore, these aliens Str�지 May they save you less than one! I feel like you're with us What do I say tai tea until два seeing? I can't wait till the 하나唄 המון אדם, רדפתי אחריך, אך אח הזמרים קסמו לך יותר. בפיהם יפה. טוב, אנחנו נאלצים איכשהו אה, לסיים, כי הזמן נגמר. אבל קובי יחזור לספיישל נוסף. בהחלט. בזמן הקרוב. קובי, תודה רבה. תודה. אני אגיד לכם רבה. שלום עם השיר. בעיר הזו שלום, העיר כמובן ירושלים, אבל שלום גם לחולון ששמחה לקבל אותנו פה. שר יגאל בשן, המנגינה של נורית הירש, ואני מקדיש את השיר הזה ואת התוכנית כולה לשמעון ספיר שכתב את המילים. ובמקור, סילבן ושלום, סילבן ויאיר, סליחה, <laughs> <laughs> סילבן ויאיר, <laughs> <laughs> ביצעו <laughs> את השיר הזה <laughs> בפסטיבל. וזה הזמן להיפרד ולומר תודה רבה שוב <laughs> לקובי. תודה למשה. תודה רבה לך, אור. תודה לאמירה. תודה לדודן. ותחזרו אלינו לא בשבוע הבא, בבחירות. ותודה לנעמי. חרות טוב. תמיד עזר כנגדו כן של קובי. בוודאי. אל תחזרו. בואו, תלכו לבחור. תלכו לבחור. אבל תחזרו בעוד שבועיים. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום שלום על החומות. בעיר I don't want to